As-salatu as-salamu ala Rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa men tëbihahum bi ihsan ila jomiddin. Shiku e së ndërruar. As-salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahun e madhruar e falendrojmë për të gjithë atë të mire që në i ka dhënë. E lusim Allahun e madhruar që të në bën nga rëbri të ti falendëruas, mirë njahës në dajtë mireve të ti. Të në bën nga ata që vazhdimisht Allahut i parulen, i nështrohen, e ndjekin kënatësin e ti dhe largohen nga hidrimi i ti. Mirë se takomi për sëri në emisionin ton të radhës shkathot feja, jemi në transmitim të drejt për drejt dhe jemi në ditët e para të muajt shëwal, që në nënkuptan se jemi në takimin e par pas muajt Ramazan. Në muajnë Ramazan kemi pasur një orar tjetër dhe këtë na e ka imponuar agenda e Ramazanit duke pas parasyr se pikrish në këtë kohë kemi qenë duke bër iftar. Dhe tash pas Ramazanit po filojmë me orarin tonë të zakëndshëm si kur që e kemi pasur edhe para muajt Ramazan. Shuzaj fillimisht nga rasti që të gjithve tua u raj festën e bajramit. Një kush mund të të kakalu, hojgja e festë që sa ditë, nuk prish pun, ne jemi në takimin e parë pas Ramazanit, ndaj nuk prish pun që dhe tashtë të urojmë, duke lutër Allah në madnuar, që të kemi dal nga kjë muaj i bekuar, nga muaj i shenjt i Ramazanit të falën nga mëkatet, të pastërt, të pajtuar më Allah në madnuar, lësë Allah në madruar që tashme të bartim zemrat të pasë tërta, të cilat janë në bushën me besim në Zotin, të cilat janë në bushën me dëshurin dhe Allahot Azogjen, dhe gjithashtot, timin nga ta që bartim zemrat të pasë tërta, përbal njëri tjetrit, larkë para gjukimeve, larkë mendimeve të këqia, larkë zilis dhe urejtis e kështëmeradhë. Allah unë e lësje Zoti madnuart në japë shëndet, në japë të mira dhe fuqi, njetë në kësaj bote, që të kejmë mundësi të i përrulemi, në nështrojme Allah Gjallahu Ala, të i krymë me dignitet dhe tyra që i kemi, dhe i Zotit fillemesht dhe pastaj dhe i vetë vetës dhe atyre që në rëthojnë. Sikur që përmenda shikuës të ndëruar, në takimi i parë i jonë pas muajt Ramazan, na e obligan dhe të rrimisht një tem që një duhet të flasim për te. Na e obligan dhe të rrimisht një kshil, një porosi, që një duhet bashkarisht të trajtojmë dhe shtjelojmë dhe kuptojmë drejtë. Gjëtë muajt Ramazan kemi pasu rastin që ne të ndëgjojmë legjerata nga më të ndryshmet se Ramazan është muajt në ndryshimet. Së Ramazani është muaji i faljes së mëkateve. Së Ramazani është muaji i arritës së shpërblimeve të mëdha. Dhe ligjërata të ngjashme me këtë që e përmenda, të gjitha ato kemi pasur të ndajim gjatë muajit Ramazan, ose në ligjëratat ditore të Hoxhallarve, apo në ligjëratat e ditës së Xhuma, apo në misionet tona që i kemi transmetuar dhe përcjellur për Juve ekskluzivisht për muajin Ramazan, e kështu me radhë. Në qërë fërë Ramazani ka qenë muaj indryshimit? Për muaj në Ramazan e kuptuva që ka dothat. Nga se në muaj në Ramazan unë e kam ndryshuar agendën time. Ne kemi ndryshuar edhe orarën e emisionit, si kur që përmenda, nga se këtë ndryshim na ka imponua Ramazani. Dhe ndryshimit të tira që na i ka imponua Ramazan, dhe të rimesht, si kur që është braktisja ushimit, braktisja pijes, kemë pas një një orar tash tjetër me siguri edhe të gjumit, edhe të ushqimit, edhe të vizitave, edhe të punës e të shumë gjërave tjera. Në kuadër të këtij ndryshimi i munduar që të bëjmë të bëjmë edhe ndryshime tjera, të cilat kanë të bëjnë me instalimin e disa vlerave që na kanë munguar. Të cilat kanë pas të bëjnë me në kuadrimin e disa obligimeve dhe detyrave që kanë munguar nga jeta jonë, në anën tjetër me siguri i munduar që të flakim disa veset tona, jemi munduar që me siguri edhe të largojmë disa disa themshto kushtimisht anë të errta që nuk nuk kanë prezantuar imazh të mirë, imazh të bukur për neve dhe për gjatë tërë këtë ndryshimi, jemi munduar që ta fitojmë një imajsh të ri. Tashme pas muajt Ramazan të dukemi më ndryshe, të dukemi më të bukur, të dukemi më të mirë, ju në kuptimin e fizionomisë më të bukur, nga se këtë nuk mund të ndryshojmë, por në kuptimin e brendshëm të zemrës, të kuptimeve, të koncepteve, të vlerave që i bartim e kështë më ratë. Dhe, që ka qenë të kefund edhe një detyrimi joni që është dasht të bëjmë për, për gjithë muajt Ramazan. Tash, kur ka kalu muajt Ramazan, si është gjendja jote vlajda o shumë musliman? Muajtë rëndëruar muslimane, si është gjendja jote tash me proces të ndryshimit? Si është gjendja jote me inkuadrimin e obligimeve, me stabilitetin e këtyre obligimeve, A kanë status të qëndrueshëm, apo kanë filluar të lëkundan vesat, të këqijat, anët e arta, që e munduar të largujmë nga jeta jonë, përjetësisht, apo rëzikon që përsri të bënë pjesë jetës tonë, apo ju. So fuqishëm i kemi goditur këtu vesët, që mësë të kinë guzim të të rëkasin më nderen ton, të gjitha këtujnë ato që duhet një muslimant të mirët me to, nga se të parët tanë shikua në ruar, muslimant të drejt, muslimant të mirët, të devadshëm, ata të cilët me të vërtet janë munduar që të jenë në rëpë të përullu në dhe Zotit Gjellë Gjelaluhu, janë munduar që ta rring në zinë e Zotit, ata si kur që i përshuan Alio radiallahu ta'ala anhu, ata e mate për brenguoseshin për aq që vije pas veprës se që brenguoseshin para që ndodhte gjatë kryesës veprës çfarë kuptimi ka kjo ata dinin fort mirë ku të godasen ata ishin mjeshtër të goditjeve fitimprurëse prandaj ata dinin ku të godasin ata dinin ku të presin rezultatin Shumë njërë angazhojnë në muë Ramazan, mundohen për pjekën angazhojnë. Kjo është në regullë dhe të kërë duhet jetë, kërë duhet bëhet. Mirë po, është kjo goditja e fundi që duhet ne të bëjmë? Qëfar në mësë në liu, radiallonë me këtë thënje? Të parë tonë, më te për brengoseshin, më te për i kushtonin vëmendje dhe rëndësi asaj që vje pas veprës, sa asaj që kishtë të të bëndë të me vetë vepërën. Sfer kuptimik, ok. Ni, kur dëshërëm të bëjmë një punt mirë, apo të lërgujmë nga një vest i keqë, ni këtë e ndërtujmë në dy faza. Faza e zbatimit, kështë quatë faza e zbatimit dhe faza e ndikimit. Faza e zbatimit është ajo që ka të bëjë me kryerjen e detyrës. Ndërsa faza e ndikimit ka të bëjë me verifikimin e cilësisë të veprës që e kam zbatuar. Kjo është shumë e rëndësishme ta kuptoj. Për shembull, ta morëm namazin. Unë e kam fal namazin, do të thotë e kam futur në fazën e zbatimit. Ja kështu. Ktu është faza e zbatimit e kam kry, e kam falë drekën, e kam falë i kindin, e kam falë, po, mirë, këtu e bën një shaj, në regull, këtë këtu e bën një shaj, e kam bo, u kry, ja, pa po e bëjë kështë shajen, e kam bo, e kam bo, do të tëtë, këtu e kam kry, dhe tyrën e kam kry, këme zbatu, e kam agjeru Ramazanin, regull, e kam bo, por me kësë përfundan, kam betë rrethi i dytis brast, e këtu qëfar dhe shkry këtu, Qëfar do të bëjë këtu? E këtu duhet dhe qëka të bëjë? E kemi fazën e zbatimet, në regull, u zbatu Ramazani, e agjeruam, u zbatu Ramazi, e përfunduam, për kam betë një rrath, i zbrazë, do të këtë rrath të mbushim. Ande këtu, a do t'jemi në gjendë dhe këtu të abëjmë? Një okej, okay, një në regull të madhe kështot? Këtu a do t'jemi në gjendë të abëjmë? Sikur që kemi bënë këtë Këtu e kemi bërë në regullë, zvatimin. Por a jemi në gjendje tash tja bëjmë një regullë edhe në dikimit, kjo është e që ka duhet të përëkupomi. Andaj të parët tanë, të parët tanë, po normalisht ata brengosin edhe për, për parën, për zvatimin, ata brengosin edhe për kryen dhe tyrë nga së da kjo është brengë, nuk është letë kja. Mirë po nuk përfundante këtu angazhimi tyra. Kjo është më rëndësit më të kuptojme. Ata vazhdojnë më tutje dhe ishin të interesuar se këti rejti dy të thunë regull, dikimit. Nga se gjdo vepër, shikua ndërrua në të fej, s'ka vepër në fej, s'ka, nuk gjenë, nuk gjenë, në gjitha ato që Allah u gjellë u ala, ne ka përmendu në kuran dhe në sunat. Në gjitha, obligime qofshin, vundetare, ndaleze që duke të larguar, të gjitha ato, nuk dalin një ashtë në duretheve. Faza e zbatimit dhe faza e ndikimin. Unë e kam braktis këtë haram, po, jam larguar për isaj, po, por braktisja këti harami duhet këtë reflektim ndikimin tim. Që mos këthejat për sëriji. Ndikimin të është po flasin për zbatimin e pastaj flasin për braktisin. Ne kemi agjeruar mujnë Ramazan dhe kemi thënë regull, zbatimi për fundajit. Tash brengë e jote nuk ka të bëj me zbatimin më nga se u agjeru Ramazanin, brengë e jote ka të bëj me ndikimin e ati agjerimi në jetën e më të tjeshme. Unë gjatë mujtë Ramazan jem munduar që në emër të besimit, në emër të besimit në Allahun, në nga se për këtë kemi agjëruar, me nsa me Ramadane imanen, kush agjëruar në muajnë Ramazanit, me besim, ka besim në Allahun, aje që e shtyrën me agjëru, është besimin në Allahun gjerët e gjeralu. Andaj ka me agjëruar unë, ti, aje, aja, ja, ata, ne, ata, kësë më radhë, keme agjëruar për shfarë? Keme agjëruar për hirtë Allahun. Do të t Besimin e Allah në azogjel është grumbulluar, është formu një fuqie ma dhe në zemër, që nga ka shtyrë për para të agjerojmë dhe i keme rezistuar edhe vapës, edhe eticë, edhe urisë dhe gjithave në emër të Allah të azogjel. Kjo këtë bëjmë, e? Zvatihme. Mirë të shky besim, kjo alash këtu, kur ka sajmë dalë kpi këtu këta në vetën tonë që s'ka shkuar, ka shkuar Ramazani, ka shkuar xhirimi. Ky besim është këtu. Tash ky besim sot është ndikuar me ndikimin e Ramazan, të shikojmë tash apo e ka atfuçi që të na mundson të vazhdojmë me tutje me obligime të tjera. Në që fëse kësë e ra dhe jo me agjerim, përshka këse kemë përënduhar obligimin, ta shë mund të vazhdojmë me agjerim vëllëtar, po. Apo është i fuqeshëm ndikimi i këti besimi që të në mundëson që të vazhdojmë edhe me obligime tjera. Nga se ajë që ne ka bërë obligim Ramazanin, ajë Allah është që ne ka bërë obligim Namazin. Ajë Allah është që ta ka bërë motër në ruar obligim Shamin dhe Mbulisën aj Allah është të ka bërë obligim ty, o musliman, të jesh i sjelëshëm, të jesh i drejt, të jesh korrekt, të këshë obligime që i kënda i familjës të ndë. I një aj Allah. Andaj, në qovë se kemi fëlluar të zbehemi në krynë obligimeve, do të apysin vëtën tonë, ku është aj besim, ku shkoj, Kumbeta i besim në Allahun, që gjatë zbatimet të agjërimit në shtynë të përpara dherën fund të Ramazanit. Kushtë ndikimi këti Ramazanin, këtë besim, që të të me i fuqeshëm. Në kemi hyqë që të agjërojmë Ramazanin, pa ndë një, agjërim para prak, obligativ, s'ka, agjërimi vetëm obligativ është në Ramazan. Dhe kemi pasur besim të mjaftushum, që me lene Allah Gjellewala, ta kryjm obligimin e xhirimit. A nuk duhet tash që mas Ramazanit me gjithat angazhim dhe kontribut në xhirim? Ky besim tet edhe më i fuqishëm që të na shtyn edhe më tepër të kryjmë obligime të tjera, po logjikisht i bie kështu. Logjikisht, llogaritë që s'duh, i bie kështu atë. Ku është ndikimi i Ramazanit në besimin tënd? A mund t'ja bësh kështot edhe ndikimit po? Kam vazhduar me 5 vokta. E kam vendosur këtë, e kam bërë këtë, e kam krypë këtë më legim dhe vazhdojme të utje. Sa kan dikur Ramazani? Sa mund t'ja bëjmë? Sa? Kur t'ja bëjmë kështu me këtë shenjën, sa është e gjatë këtë? Sa ditë? Sa, sa orë? Sa mujë? Sa vite? Sa? Sa është këzë gjatë këtë? Ja? Shikonë në ruar, t'jemi të qartë. Ka këto thëmë, këto thë E kemi, këtu e thëmë, e kemi lusë që të na afrojmë pak. E kemi këtu, dhe me thonë, ndikimi, izbatimin, regull. Këtu e kam bërë të ndikimi. Kjo e ndikimi të kjo, kjo vijë e ndikimi të, që e kemi bëjt gjatë. Sa ërgjatë si e saj? Ndikim një ditor, një avor, një mujor, një vjetor, apo është ndikim jetësor? Sa? këtë e këshin brengë të parë të tonë. So, e pse këshin ka gjë brengë ata këtë? Po ata ishën, ishën të shumë të urtë, ata ishën me dërtehet shumë të dishëm, ata dinim pse e këshin dërtë, so është kohës gjatja e kështë vijesë ndikimi, so, ka se me të lidhej një qështje shumë e rëndësishme për ta, që kështë të bënd të edhe me zbatimin edhe me ndikimin. Pse, për aqë, dhe gjeni me më meni shikos në ruar, për aqë so më a falgjate është vija e dikimit, për aqë më e sigurët është shenje e pranimit. E kuptot? për aqë sa so është kjo shenja e pranimit, shenja e ndikimit, sa so të është më afajate kur të bëj kështut, apo kjo shenja e ndikimit, ndikim një ditor, një avor, një mujor, një vjetor, jetësor, sa so ma bëndë shumë është e bërë kjo vi kështut e ndikimit pas batimit, për aqë kam siguri se më ka arë shenja e pranimit, pranimit të agjerimit, të adurimit nga në Allah të azogjel. Për ndër, ata ishin të interesuar që të pranohet vepra, nga se vetëm në bas të pranimit, mund të logaritmës e shpërblehen. E në qofë se nuk vinin shenjat mira, në qofë se nuk eshte stabile, shenja e ndikimit, kënë nënkupton të se, për aq nuk është stabile asë shenja pranimit. A ne kështu t'janë këto punë. Shenja e zbatimit. Pasoj shenja e ndikimit. Pasoj shenja e pranimit. Kështu t'iki. Gjdove e për kështu më nëme kalkulu. Kështu logarit e vetën tëndë. A ke zbatuar? Jo. E qësh për, pra për prad për pranim? Qësh për prad për më ndiku? Qësh? S'ka mundësi? Valla, o është, po kam qef, me lënë këtë punë të keqë, po së djibës, po a falësh, jo, valla. E qësh me lënë punë të keqë? Po a i namazët a që ndikëm me lënë punë të keqë? Andaj, filot me zbatim. Filimerët e zbatojmë. Pastaj, kvaliteti zbatimit bartët në qëndrushmërin e ndikimit. Kvaliteti zbatimit bartët në qëndrushmërin e ndikimet dhe qëndrueshmëria e ndikimit sinjalizon fuqinë e pranimit so Bukun e kanseruo këtë diëtarët. Prandaj këtë duhet jemi ata që tashmë është brenga ju në sa so fuqi ti o musliman, ti o muslimane, me sa so do t'i bësh vijën e ndikimit, sa so është afati i saj. Në ke dim që ka ndonë të të nënë, normalisht, por ti sa so ke vendosë nga ona jote, tjet e qëndrueshme. Tjet e qëndrueshme. Shënje e ndikimit. Për aqë do tjet e qartë edhe shënje e pranimit. Kështu e në të lidrërën ndërmjet vete. Për këtë arshtu e të parët tanë, si kërët të talirër e dhe la anu, brengosëshim për obligimin, pa dushem, u pregaditnin për te, ta mundohëshim për te. Mirë, po mbi gjitha, brengë atyre ishte shumë më madhe, kur, kur bëje fjallë për ndikimin. Unë e kangurë këtë obligimin, për sa so ka ndikutë unë, sa so, so ka lëngjurëm, sa. So. E se në pëjsojmë varet pas edhe. Pra nimi. Kjo, kjo është shumë e thjesht, një në do të përdeshme. Kjo është shumë e thjesht, një në do të përdeshme që përës një pyqe. Suksesi një studenti në shkollë, suksesi një ndzënësi, suksesi një, dhe më thonë, kërkuasit dhijes, student, përëm një, suksesi një studenti, a është indërtuar në orët e ledzimit apo në orët e ledzimit është ndërtuar nësasin e kuptimit. Cëllën? Për shemblë, shkon një nëzonsë në prove, edhe e merë letë në pytjeve. Një, dy, tri, katër, petë, gjashtë, e kështë nëra pytje. Nuk përgjithë në asë një. Kaj se asë një pytje se ka kuptu. A i thotë në fundë, vjenë keqë, nëzonsë si shumë, vjenë keqë, Nuk e ka kuptuar asnjë pyetje. Por s'është më rëndësish që nuk e kanë kuptuar, më rëndësish është profesori i nderuar se un kam lëzuar 200 orr për këtë lond. E çka i thotë asymptuari thotë, "Ah, 200 orr, rregull." S'është më rëndësia si që e kuptua se e kuptua, më rëndësi që ka se ti paske lëzuar 200 orr, ti paske zbatuar, apo detyrën e nxans për me lezu. Po sahi nuk mundesh më kuptuar pa e lezu. Nuk mund të më shpreh se unë e kam problemin pa zbatuar në skan. E pa zbatimin në kësaj faze funde që duhet asoj të interferoj As me. Ti që lezu. A s'po duhet më kontestoj që lezu? Që lezu, tipu që lezu. Unë nuk jam këtu më vlerësu leximin, sa so që lexu. Fot so arsimtore profesorit. Jam këtu më vlerësu sa so ti kuptuat ti Allah, nga se mbast kuptimet unë edho shenë e pranimit, se ti mund të vazhdo shmatutje. Qështot edhe ta Allahu Gjellewala është. Allahu ne ka, ne i ka obligu obligimet, për isë farasuje. Se veç me to mund të shpresojmë se ndikojmi. Normalisht, përmisimi jo nuk vijë ndryshe, përvec se duke i kryrë obligimet vetare. Zvijë ndryshaj. Nuk mund ime në qëra. Allahu Gjellewala e ka për obligim a gjyrimi që të bëjmë i devat shumë. Ani, Kush agjeron rregull bëhet. Unë për shembull, akom gjetni me to tjetër më bëj devot shumë, më kom bëj devot shumë. Për shembull, sajrojne, po akom gjetni me to për shembull që me ngajt 3 km dhe më u kthye dhe buna devot shumë. Për shembosh, ka se rruga vetëm më bëj devot shumë është mëjeru. Te rrugë ska. Allahu inna salata tenhani al-fahsha wal-munkar. Namazi na largon nga punët e dyta. Rrugë e vetëme, kërini, në qofë se dëshërëm të ergojt nga droga, në qofë se dëshërëm rritë shëndosh, të të të në uktu i gjamijeve, namazit, kështë pëtimi rrini së tonë. Mi po nuk në nënkuptohet me këtë se e tëra përfunden me namaz. Në në lishtë, e i so sa njëri falet e të një, unë së përëm të morë me njerëzë që falet, unë përëtëm rrugë e vetëme, për më u përmirësu është rruga adhurimi të Allah të Zogjel. Për aqë sa është adhurimi kvalitativ, për aqë është zbatimi cilësor, që në përqim, dhe të këtë rezultatë së koqare. Një si kurse, një si kurse edhe shkolla, nuk ka mundësit një nëzans, 20 orë me rizu një faqe, edhe vë në spekuptaj, nuk është e mundës me, për në që dhe su shkullë shkollë kurë, po njën zonë se klasës parë, mi edhon dhe tyren e klasës të tëtë, a e dhe 250 të të lezën se me rrëshë, s'po flasë për të qërshtja. Ka shkua në shkullë, e ka në ju arsim taren, e din që ka po kërkuat, po duhet me mësu, lezën, lezën, lezën, e kuptanë Allah, e kuptanë, dikur që e spejganë, po nuk ka mundësi me kuptu, pa e lezën, pa shkua në shkullë, ka mundësi, ndaj n nuk kërë mundë si më rrëgullu, nuk kërë mundë si me shpresu të ka lahu i madhnuar për shpërblim dhe falje pa zbatim. Mirë, për nuk duhet me kuptu se zbatimi qenë ka faza e fundit, përshkak se zbatimi kualitativ do mos dëshmëresht dhe të lenë gjurëm të ndikimi. Êshtë i lidrë me zveti, prandaj, për aqë sa është zbatimi cilësorë, por आज do të jetë ndikimi cilësor dhe për aq sa është ndikimi cilësor dhe afatxhat dhe qëndrushëm, për aq do të jetë edhe shpërlimi tek Allahu i mbadnuar. Prandaj, hala se këna këna këna Ramazan shikoj ndër uhor. Hala këna puna, na këna përmendum me xhenem, po xhenem sco mo obligativ. Ajrem obligativ sco mo. Po në Ramazanin, hala se këna këna punë me to. Këna puna me to. Hala. Poroton për këtë arsye, të parë të selefi djetarë të herëshëm, 6 mujë dit mas Ramazanit, ata me qëka i nëmarë, po me qëta rrathin nëmarë, zbatimin, dikimi, pranimi, 6 mujë mas Ramazanit, ata këtë tem diskutimit e kam pas, a o so pranu as o pranu, prazdim a o pranu, ne vala o staflet, as na qënë, por asit saktum as shpalli, a nuk e dim, mirë po në bas shkafet, atë e mund të konkludum se o puna mirë, në bas të ndikimit, po zbatimi, është rruga që në shpje të këpranime, por kjo rrugë ka lënë ka ndikime. E kështu në mosliman dërshë dhe më të uti. Në shikojnë në ruhar, pësimtarët jetojnë me së frikës dhe shpresës. Ata jetojnë me së frikës dhe shpresës. Ata kanë shpresët ma dhe ka lau gjëllehuala. Vëllahi, nuk gudzojmë, haram e kemi, të ndaluar e kemi, që të kemë mendim të keqë për Allah nësë Allah mundë e ndikuj Munda diqunë kapranë jo vallahi. Nuk ka ndriç që është mundu në emër të Allahut dhe përit Allahut e qellot Allah ti a kthem për fytyra adhurimi. Kjo s'ndot. Por andot se si dikush në emër të Allahut mos të punon për Allahun. Andot dikush që më krynë obligim me zbatu për ju jo me konkualitet që andot, a kjo andot. Shërri është tenë, sikurse ka thon Peygamberi sa selam. Wa sharru leysa ilejk o, o, o Zot. Nuk ka mundësi të timekon e time keqa. Kur? Nuk ka mundësi të timekon patricia o Allahu jonë. Kur? Te askujt patrici nuk i bënë. Te askën nuk e shgënjen. Te askën nuk e dëmëtan. Te askujt keqë nuk i bënë. Në zotë jonë. Kjo është bindje jonë. Na ime ata që i bëmë i të skeqë. Na ime ata që së bëmë i të skeqë. Na ime ata që... Na ime ata. Pra dajë. Dëvazhdojmë e të utje në qoftë të se kene gjëru për Allahun vazhdojnë edhe tjetoni për Allahun e qoftë se e kemi praktisë rushtim edhe pjen për Allah atëra duhet vazhdojnë e mëtuti për Allah se Allahun gjëllën gjëllën endë përna endë e kemi zatë endë s'ka përfundon kure Allahun gjëllë ure endë e kemi zatë ne dëvojdojmë dhe t'ia dëshmojmë Allahu جل وعلا se besimi ju në ende është aktiv. Ende ende nuk ka pushuar së rrahuri zemra ju në fjalën la ilaha illa allah muhammedur rasulullah. Prandaj pas tisërimit, të zbatimit, ndikimit dhe pranimit, mendoj se çdo kujt për ne na bëhet të qarsë. Me çfarë duhet të brengosemi? për qëfar duhet të mduhet të brengosemi, me qëfar duhet të mirëm, dhe qëfar gjurimi duhet të mërë në mëtutje, jetë a jonë. Allah unë e lësë që Zotë nga forësën në rrugën e ti. Zotë në lësë që Allah unë e lësë që nga mundësën që të kemi zbatim të suksesëshëm, ndikim të qëdrueshëm dhe pranim të shpërblueshëm. Këtë të rria le të mbetin brenga jonë sa të jemi gjallë. Zbat kualitativ. Të kemi ndikim të qenrueshum dhe afajjat të kemi pranim që nësijel falin nga Allahu dhe shpërlimet të më dha prej ti. Kjo është gale e besimtarit. Kjo është harta e ti njët në kësaj bot. Ajme këto zot, qëfar duhet të bëj për zotin? Dhe ku po më bardh kjo bligim mu? Qëfar po mësijel këtë bot? Sa po ndikon të konë? Sart i qëndrushëm këndikim, në gjuën time, në sytë e min, në veshtë e min, në zemrën time. Në pasë kësaj, mund të bëjmë disa kalkulimet saktuarëse, insha Allah. Pra në në më, pra në një më aftër. Nëndaj, në më këllë, në për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për pë Kështë kohet në ruar, orë i këthujem përsëri në pjesin e 2 të emisionit ton, dhe tashma sikur që i kënë të njohër, linët janë të hapura për telefonat e juaja dhe në presim në gjda moment inkuadrimin e juaj me telefonat. Nuk e dhja kemi të të tonë për të inkuadruar, për fillim. Salamu alaikum. Aleikum, salamu arto Allah. Allah, du me një përgjigje një adho në nësem. Këpërgjithë e jo të shkom për nonën të emë që ka bun njët në shku të mutra vetë banket e, në të banket ka muzik, ka lakrytësir ka alkohol ka të përgjim burë e dra nonën e kam në maslike i ku ka përgjithë i të shku me një vend që është haram bi haram po jo për motër, jo së në vene, veç se ju ka tek me shku. Aman, kaldoj qësat feja për ato vene për këto banketa, që nuk i takon bërë sësoj me shku, edhe pse motëra vetë, blasmija vetë, jo këvera, për të këstan që për të mështonë. Po, po. Jepja një përgjigje në nësem. Mshallah, Allah, së problemet dhe la ndërua për inkuadrim, dhe të më ndojmë edhe një përgjigje. E, nuk është hera e parë që një pyëtimi për të qështje, për të probleme që kanë të bëjnë me mënyrën se si në vendin tonë mesin e shumë për njerëzve të vendin tonë bëhet gëzimi për martes, sunetia, po qëka do qofë tjetër. Dhe shpeshe njerëz përzinë mes asaj se qëka i të konë Allahut dhe qëka i të konë njerëzve, respektivesht raporteve që i kemi njerëzit duhet të dim se Allahu Gjallahu Ala nga ka obliguar që të kemi respekt për njëri tjetërin, të indihmuëm njëri tjetërin, me që nërështë nësio se jemi të afert si përse me vlaun, me motrën, me prindrit, e kështu më radhëm ata që në rëthojnë. Përndaj, obliguashmëria e respekt nërështë është e garantuar fetarështë dhe kjo nuk kontestohet në fënë tonë. Mirë po, edhe kjo respekt edhe kjo ndërëm, edhe kjo përka një kufi, nuk kjo në pa kufi, e kush është ajë që i vendos kufit e këti respekti? Zotë i gjithësisë. Përne, Allah u Gjalluola i ka vendos të kufi, jo ne. E një dikur vjenë, a vjenë që dëvenë, pa të i karam, ka pa ajë dibe që i ka, pa të i veç sënëtër, pa të i mësë nëgëtësion me mua në latë, kjo së pun e jamja, unë se këmë po haram këtë punë që për filonit nga në ty shumë me sëpëtëm arë dhe kena gëzim familjë, apithushme, për sërkjo privatun se si kom, si kom privatizun e thin. Unë tërbinojnë këtë janë i qepër hatër, saj, shka kësë i rëdë, në kësë guzim të punë i bukshë të. A ne këtu ku fi kërë vendus Allah i madnuar. Allah i gjatë leoale e ka ndaluar që një musliman dhe një muslimane të marë në pies në ato vende ku pjetë alkoholi. Bashkarisht ku ka. E ka që një musliman të merë pjesë na të ven, ku valzojnë bura dhe grafë bashkarisht, ku kolla kurici, hram është kjo punë, jo në e kemi ndaluar, jo unë, asë te asaj. Këto zote e ka ndalu. Qaj zatë që të ka bo vla e motër me këta. Ajë Allah, kështë të ka bo motër me këta? Allah o të ka bo motër. Kështë të ka bo vla me këta? Allah o të ka bo vla. Allah o shtaj që të ka lidhë ty me dikan, para se me di ti me kom pëlidh Hedin, Allah, gjellewana, shumë mirë, që ka ki këtës, so a e nga të me këtës, so është hatë e këtës, edin, sa Allah të ka bu motër e vla, me filojnë me festekun, para se me ditë ti, që ka i ki nësins, pa ndaj, që aj Allah që në ka lidhë me tjertë, aj Allah për thëtë, kësë e radhe, s'ka lidhje, kësë e radhe, s'ka raporta, nga se nuk respektuat, asë një krijesë, duke dëmtuar respektin dhe raportin ma langëgjën dhe vala. Andaj, në qëfë se nuk shkojmë këtë dorsëma, të kathirë, lautë, të kathirë motërë, të kathirë tezja, ha, Allah, filoni, fisteko, zbanë me shkuatë, është haram. E po oqë i dhënotë, e në regullë, në nëse nuk shkojmë që ka bëhët, i dhënotë filoni apo fistekja, në regullë. E në qëfë se shkaj, a i dhënotë dikosh, Dikush e idnohet në që se shkojmë. Po, idnohet Allahu. Sa i pëllatë ma shkati, pa shkanë. E mirë loë, këqër e kanë kje e sopë ma shumë me idnohet në. Këqër, që ashtot e një bënjë në fundat. E saj që këtu muslimon e ka qartë, dhe muslimon e ka qartë, se ku i duhet dëmë përparësi. Allah e të manuat. A dhe onë se këmbua haram kitë punë, Allah. Unë e se këmbua haram rakinë. Dhe Allah e se këmbua haram. Unë e besaj se është haram. Dhe unë e deklaraj se rakija haram është denë në kemet. Dhe unë besaj dhe deklaraj se lakuricija është haram. Dhe unë besaj dhe deklaraj se përzirja burave me gronë më një vend dhe valzimi për bashkë, ato që ka punë ato jenë haram, besaj dhe deklaraj publikisht. Por unë si kon vendosë tu, kam vendosë Allah i madlumë, andaj unë e besaj dhe deklaraj Se nuk ka Zot posallaut, besoj de dhe deklaroj se nuk meriton të adhurohet de me det askush posallaut. A ndaj në bazë të këtij besimi dhe deklarimi, besoj dhe deklaroj se është haram është kush atje. Shumë të qartë këtu po. Shumë të qartë. Prandaj, në që duhet të kemi këtu, po është thirr pak, çështja më haprish nga po, por duhet më shumë kuptuesen. Kjo është jashtë dëshirës tona. Kjo është jashtë zgjedhës tona, ti se ke zgjedh këtu po. Ti veç në ështëruash. O këry, Allah u ka thonë, o këry, më falë, s'moj, në qësë t'i punën në bank, t'i punën në bank, ose punën firm, punën firm, punën nëjpej marketet noja, që janë, noja, edhe i menager, edhe vjen, ha Allah, shahëmbun, ha Allah vjen, thëtë brebir, e mush kolicin aty, plat karosin e mush, duqinera, malë. A dhe me dhe, ku pa shkan? Qish pa hallen bët, ku pa shkan? Në shpija për i marë sanat, po me pagu. Hallës pja një parat, s'pë që e marrë? Po sërkje, jemi Allah, të njemi ka që në rogë me marrëne. Unë kërë s'kam këtu? S'kam të gërgjone, unë e kam të detyr këtu, që njët një jo pagu. Kërkesa hallës e tesës dhe motërës, aty e në kacë të pagu. Ju mos më më po mësonu, po më më pa lu por as vetë më morr. Gospodi, li pjanë bre Allah. Te ajord, ajord ti shtëmë blesën apo, po këtu riku mundi kush më ka vendosur po. këto. Ne veç pesbatëj këka. Raportat i kenat diku ndjer kordonin para jasht sa dush. Shpitetan po. Ma këtu këtu unë më detyr. Unë më tunë detyr. Edhe ja, në këtë detyrën ç'i duhet, nga se dikush më ka ngarku me këtë detyr. Po mos me kujt ç'i duhet, denuana për kët punë. A është normal që punë teza se hallës, e babës e nonës, e motorsën ka si më von paguj, po po jë not. Është kam sikaj me bëjë bëjë noton e të kom datë këtë punë. A është normal kjo çka po flas? Po thonë shumë normal është, bëhet sot normal ajo, ajo halla teza, di kur ti lipës me paguq, ti jesh. Ah, pse ka normal? Pse shefi e denan, e çet punën aftë. Edhe e respektojm. Jo qyçe që më çit në një punë. Paguqësh jona e ndjesh se Allahu do të dënon të këtu a ka këtu pse po e nosh Ai kur spa të tëq kurrja ti po do të bënë çit pun ai po thot aiçi më kan ngarku me detyr kush unë m'rab unë më bej argati Zotit Allahu më kan ngarku me ndihmën e tij kraponi marrësh në fillim të punës unë më argati Zotit o jo Zot çka të ushtion e baj edhe çka do të lë në të në largon e bëj unë më argato më ç pum po kri unë spa po të çka të të, të, të kurrja Ande unë e kur shkojnë darë, së më dikujtë, së kom shku pëse të kom i nati vërë Allah, asë nuk e kom lomë pëse së përmë pëlqenë në rëstrona që i këtë zjedhë. Ju, jo, kur që piksoj? Po aqë i më kanë garku me dhe tyrë, a i më kanë daluta, shka me po, më qëtë për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për kam pranu që me eskil marveshjen, kontratën, e nënshkruar me Zotin, për përsa pja obliguajnë, të tome me prish këtë marveshje, e përëlla. A naj do të kemi rëkuptim. E të kuptojmë, se kjo nuk është punë e ju una. Une kërë zduh me shkud i kondë, se te nuk është kjo, une përsa s'pëdu, nuk është kje jemi, e përëlla. Që është të më ka obligu, a i që ka marveshje me ta, une, unë e punoja i më pagun, të ashtetëm e më qitë për punë, ko pëtën e që shto të obë muslimanë e muslimanë. Për ndaj nuk duhet me shkun këtë vene. Por duhet me vazhdo me raporet mira, bënja për halë, qajnë e i hedije, uroja për këtë qeshtje, kajti bojmë, që të s'mojnë ardhë, jo pësë onë e s'pëdu, por Allah më ka ndalu. E dhe bëtë kjo punë shumë e qartë. Nëse lalonë manuarsët vdesohet popleon Allah. E të udhzon rrugën e drejtë, që ti kryen obligimet dhe detyrat ndaj Allahut që rduhet. Ta kuptojmë se jena në detyrë këtë botë. Tënë këtë botë jeni detyrë, dikush ka vendosur këtu. Edhe po ta Allah, mos e lsho çita, çit e lshoja, çt punë kiti me botë këto. Avien doja, avien halla, avien baba, avien gruaja, avien djalë kur vjen, gjithkusht paguën kanc. Nuk ka un rrok për këtë punë. S'ka lidhë kush vjen këtu. Ai kurrë nuk that, qëra, baba e të impono nuk thaat qëra kur vjen po bëhet, mos paguaj. Jo, laqet paguaj, ti ke një detyrë. Ata neinan kët bot në detyrë. Allahu na ka sjellë në kët botë në detyrë. Detyra është me Ngujën. Kan thaat lshaje edhe kan mos lshaj. Kush do koftaj? Edhe naçat punë bojën. Ai do të jetë më na kuptu. Kur themi nuk bën sa Allah e ka ndalu, kry, respektoja njëri. Ky e ka Ani tipse i lig e dopftaresht ti s'do më nguzon dje Leura, kjo problem i joti me si jo me sallat. Por mosuno ke ti tjetër me ligë me zbe me me me me i dëmtuos, bëm këto. Do bëm këto. Duhet të kuptuohemi këtu. Edh angzim edhe edhe edhe mërzia e sfardës së totë që kemi. Duhet që Allah xhaleualla ta dëgjojm timë rob te Allah xhaleualla të gëzohemi duke gëzuar Allahun që në inshallah unjë do të gju kalu. Ka se s'ka kuptim gzim ju nëse Allah është i dhëruar më ne valla ndaruit. Sa kuptim i kaj? Allah u na ozon rrugën e drejtë. Kemi telefonatin kuadrojm? Orno. Selam aleikum. Aleikum selam ratullah. Allah të shëlbeles për për këtë për këtë mundim që i bën për popullin po. I kam nda dy pyetje oj. Urna u lan. Një familjë që është për zëdakli namazë. E mbullune me gru, me vajza. Në të arë të familjës, tjerë për shemë, më të rakonata, më të regrusë, me qika vine me të dijone, vinë të zveshne, me fistonat shkurënë, me itat shkurëta. Më shumë për më brengosë kjo punë, shpëdi. Më leqit me ta, jo lë, lëmoja për fënit dëtë, nuk dëtë me më leqit me familjës, dëtë me rusë, të rështë një kohara mush në na të ngojna të mënohemi zbatuar nga Allahu, më bulun po, po, me fal pas zaket. Çfarë di ti se më skare më na von? Diaboli. Po, e çort e çorto. E çorto, puit e dytë. E puit e dytë është për shembull një vëlla, një antar i familjes apo vëlla fshjerëa djeta. Po. Nako na alkolist. Et i propriem demonësh tregova pas zaklinë mazën bulunë çanim. E ai Ti përtu që le alkohollën, se me, më tonis, me pos, selen, qëtë, të ima të nësë mëjme pas, a i selenë, dhjenë i pitë, qëshmi fërë, qëshmi... A i vjenë veç në vizitë të ti, a bananë me ty? Ja, jo, dhjenë vizitë, përshamon, se dama, dhe përshamon e ki vlo, po dhjenë, nus me thirë, e kimi gëstija, dishka, me thirë, a i është këtër, dhjenë i pijatë, dhjenë i erarakije, dhjenë qëtës... Po, po, e qartë, e qartë, e qartë. E qartë. Uh, dy pyetjet janë ngjajshme njëra me tjetrën dhe janë probleme që padyshim shqetësojnë shumë për familjet muslimane ngase ndodh që një person në familje të jetë fetar si duhet, po antarët e mbetur familje si të familjes mos i kët ashtu. Do të jenë familjet të fetare por ju atë afërmin e ketë të tjerë të kët të atit. Mënyse fillimisht nuk duhet, nuk duhet të mendojmë për opsionin e bojkotit dhe shkputjes së lidhjeve. Nuk duhet mënuar për tonë hera duhet mendojm se si t'i shfrytëzojm raport me ata që tu a mësojmë funë Allahu azhgan. Andaj nëse vijnë për shembull familjarët e gruas, e, vajzat e motrës së saj, vajzat të vllaos saj të zhveshur, ajo si duhet veshë kështu marat, që marë të më radh, mundoni ti martë familjes mëstring në at ku të shtëpia. Për gratë ku nuk ka shumë problem që të rrinë bashkë, sa problem me moshkën në të bashkë. Mundohu që më dal dikon, mundohu që mos mëcin bashkëresht në atë takim. E dyta, më munduam që me me ju fol. Tash duket po ju konfol. Ani fali vazhdimisht. Nuk të mosë edhe më ju fol gjithmonë më ju fol. Por gënjeriu flet. Gënjeriu jap një libër hedhje kur dolën çetut që teksha pas që më marrën nëzu. Gënjera i thrat për shembull, gruaja jote e mbulluar ka një takim për shemb me motër muslimane dikun. E thret motrën e saj. Ha de motër këna soni ne dikun me motrën, ha de ri pim çaj. E thret e thratë qikën e motrës, që me fëllu më përzinë dhe musliman, dhe nga dalë, me lërgu diso komplekse, para gjukime, më mësu, në gjitha këtu jenë piesë për bërse e, mënyrave tona, që është tjetë du të më thjerë në rrugë në latë, aso gjithë. Në qëfë se i shkëpoti mardhonjet me ta, edhe në qëfë se në cilën e më shpetneve, ata në këpohet problem se, ata veç fëllu në të me fitu Këtu dom u shpartallum summit në me kënd menajt më. Ata kurinçi fyer fairitore për këtë çështje. Ne na duhet të mu munduam, mu të munduam. Jo domë edhe pa kufi. Sa tash beton, nuk vonë piraki, se, se lojm. Ja, ashtë ska. Na shpetom nuk i lëna me me ndëgju muzikë, kështu Kasi, jo, po, veshës, të që që më thanë, jo, ke shtëpia jone. Po mënyrë ne veshës sot kë kimundsi të kërkojmë betyna. Qëfton mos hajnë s'as morra. Mi thon motor, mi thon mi fol. Për të dëgjuën kapak inshallah bismillah. Ata me në që me gjithë një fërloj një fërloj mënyra apo me më ndjek disa mënyra që me lene Allah Gjellewala respektet që ja bëni, mi kpilet që ja bëni me ndikuta ata që inshalla me e zbut pak këtë lakurici muvesh pak ma mënyr sa dhe pak pak ma matë ndershme kur dhja ndikon të këtë dikush e musliman bëles paku, më mundu, më mundu kërta që kemi obligim të përpjekimi, të mundohemi unëzimi është ndorë në vlahut azogjën. Se për këtë dhe vlahut, vlahut, dhe tëtë, mos e lejo me pi në ndenë tënë, mos e lejo me pi në që të pi në të ndë, por nuk mund është me andalu ati me pi jasht e të animartët e. Po, në qofë, se për nga njëra, për shambull, e, marje e disa vendimeve të prera, kohajr, Popër, kepi Raki, për jashtë, për jashtë, a i deltë që e behu pavlon për Raki sene, elen Rakin, ko a ndodhë kjo, po kërë e ti thë, i thush, mësë më hajtë e më këtë kur, a i thë zvijet as, ashtë të zvijet më kur. E këtë të e një botë për lemë. A plume, të pëllu me esenë sa le të nbetët njërë të butë, esenë sa le të nbetët me këshirë, me porosi. Por në që ta mërmenja, se ka një i vlo ma i madhë, traspektan, ka mundësi me ndiku ta i ndështë anë një pak, një, një, një, një, pa dhamë kushtimisht, një aroganc, anë i përdare, për versë e ti situatën, e rëndësishma është i veprimit nuk duhet me ndiku që më shkëput raporet të tërsisht, zbang shto. Kësi ku t'ja u jepë, ku t'ja u lojë ja mas në këta njerës? Se letëm më në Shkënta të çata që ku tupite i port me ta. Es bën një ulunieze këtu zonë zonë udhëzuv vjazni ton, modrat tona, familjet tona, shejton më dorzu. Miqve të shëjtonit, argatve të shëjtonit, es bën më udhëzu këtu kaq kallaj. Bashom për pak. Mosaj ka pak. Me lenin Allahu Xhala wala. Ka mundsi me pas përmirësim me inshallah. Me duhet me sillet mirë, me butsi, me sabër. Po nganjërat në fjalë më thonë, "Dortha i këndell, ti vlersoje." Por esencë është mbëtet urtësia mirësia, buqësia, raporti, komunikimin dërësjat, i nëshadu nëzot Gjelleola, i nëzot në, në rrugën e drejtë. Atë. Kemi telefonat i në kuadrojnë. Salamu alaikum. Alaikum, salam. Uh, unë jam një gjithë në djeqarë për të Rizajet, edhe familjarishti mi sësari, falëmër të skona madhë. Një për më qënë të të të shërës si në adhërës dhe dhimë së është shumë, si në ndikushme, si në Um, e bë bëjë vishë shumë nërmane, mërë po, kur dalë, mi jashti, mi të tonë nënësë për i haramëve, për i me katëve, gjunave, së këdisha me pa. babo, gjithë dhe me qenë se tashë na jemi e shkollë, në kolesën, për na i ndalojnë, pa, pa, kam kërfarë zhidjë, na kam përkë kërejtë rrugë, për të tëtë. In sholat, për dhjitë sa të mundin in sholat, in sholat, për dhe. Faktri që është përhap e kjeqa i lakuritsisë. Nuk nëmë kupton se duhet të shgënjim e të dëshprojme. Ne duhet mundurme që për atës o kemë mundësi, të zbutim këtë dukuri negative që e përhap të shëqëri. Nështë kremë mundësi me lërgu tërsishtë. Ti e gjeshtëme të veqara, aja është tëtëmajt, të aja është njizet, aja pësëtëmajt. Një atë të një, i smunin është të kejtë me ndalu medale ashtot. Sëmuni kejtëve mja unalë. Po ti më s'dil. Mbulesnë e kje obligative. Po që? Po themë, ku shtimisht? Për momentin, endës e ke marrat vendim. Edhe për këtë të të klas tash. Po, nëse në kështë dikur, nështë ashtë mbuluar, zëmës dhëtë me të ali shveshur. Hane, në këka shamin nërstan kokë. Po s'po ko? ka të zbuluar trupin, mos ka zbuluar pjesë të turshme. Është ka një fustan denim font ka mbë ka të zbuluar pjesën e përparme. Spoku spoku mi pak pak më di ma të u në mënyrë zorë, më dmoraj me dal, pat ndarshme. Jo të sa e kanë kuptuar, valla s'kam nisur me qas, e tash më s'i shem numër bilet dal. Jo valla. S'më njohen se s'do të nem numër më dal, të s'e shplumë dhe Allahu na ruaj. Pandajt mundojmë ta zbutim. Ta zbutim pak, pa. si? pra sa të kam mundsi. Ti kimë dhon llogari për Allah ta zëj, pra çka ti ke bojë çka kam bodën soka. Fenë bliqim me ul shikimin, më ruaj sa të munum. Hapsa, moshkujt po veshën shumë më të blumse femrat, fatkesisht. Fatkesisht. Por ja po ndodh kjo. Ro, s'a thënë, herë nuk gjon mashkull që u vesh shkurt, që është vesh në femnat. Me dërët është që cu se kja, që është bëdhë lë kërësia atë detë, ka u pëturpi, së po bëjnë e kur gjëpë, që e tesh e sapi, që e në kamet që shtut, që në të kamet mu zbulu, që është kamet këpun. Ja, po së frikë në latë a zë gjellë, vëllahi billahi, du është me ditë, se gjithë pjesë në daluarë, Çdo pjesë ndaluar të trupit ton. Që shën i mashkull, çat pjesë komedië gjëhenemi, Allahu na ruaj. Nëse nuk penduosh, nuk kthersh te Allahu Xhela Wala. Këna vuko, niko më ke punë ai gora. Vallan na kamet, na kamet di kur çe ola vesh për mukad, na kamet jorakia, na kamet në peraki. Si ai thot, "Në çës kamet me vrahall gojë, çe për mukad të më, çu të kamet me vranjërin, çu të kamet këpum, na kamet valla çështu. Nuk të njëri më kamit, lë a kje që më kamit, sës jetë aja, aja jetë sot e mojë shti, në shu e shë apo jetë. Në të kemi frikë Allah në gjelalu, o dhe tërpë është, ka u tërpi, subhanë Allah, edhe në shpip para babës dhe të më veshë është mërë, dhe më në rukë para njërës dhe të hujë. Kërë është tërpi? Para prindve, para dajes, para, para migjis, para ta ka u të gjërezia, Allah Ku është zërezia, ku është, ku është, ku i desi për nderin, ku është? Se që nderim nuk ka veç, a më realiteti ekstremu bo. Po dhe zveshja, mos ku i desi, mos, mos, mos, mos thimë përshlimet banale, se së nuk në ka jemë e volë, po, me vol, dëvërtet, ato që shfaqen, ato që tregunë për njëzë të hujështë, Allah, tërpë marrë ashtë, marrë ashtë, Vajza ato me zbëllu para babes vetë. Pëse bobe ka, qike ka. Pa marrë ashtë. Jo, para djallit vetë, valoj, gra, hla narut, gru e martume, thmit për martes, fuston dhe në një më gjujtë të saj, e zbëlluar tërësisht, shfa qëra krahëror të pjesë për parë, me hla narut, e djallit sa djetë, Si fërë marë e para të djali, coj me danë është tu, ku është marë e a turpje? E para se gjitha është, dhe mbitë në gjitha dhe pasë në gjithave, turpje allatë a zoqel, që për të shetë, a e të ka kryu, a e ka ndalu më shveshë kështu. Përëndaj, zbutë të sot ke mundësi. Nëse përkenë mbuljesës, mu e të ndëruar, nuk jese para se fundi që shkonë shkodën mbuluar. Donj personaj shumë që me len Allah xhallahu ala janë du, dukur për pikat më dha dhe jemi bindur me len Allah xhallahu ala se se shpejti do të mirët një vendim në favor të mutrave mbules. Në favor të, në favor të a, drejtave të njerëjve, në favor të drejtave elementare që duhet të mikzuq këtu, se jo në favor të një grupi të caktuar njerëzve. Shpeshso që shpejti këtë do të bërat. Por ti mbulohu me lejnë e lajnë gjëlevala. Mbulohu dhe mbështetë në lajnë gjëlevala. Me lejnë e lajnë e lajnë të bare, këta Allah komet bozgjidi insha Allah. Prendaj, nuk jom qëllë ketë rukët jo, vëllabë. Në duket, njerëzët në friksojnë, shëjtani vjen frikson, kan për mbulosh, kanë me qitë për shkolla, më punës ki këmë me shku, që në rukë kur dërveçti, keka me të cjushtë që që që që Nuk jetë është e para, alhamdulillah. Asë nuk jetë e fundë, alhamdulillah, që kime vendosë shëmbulesen. Vendasu, bashkan gjithu motrëve tjera, bashkan gjithu grave tjera, rabreshëve të Allahut Azogjallë, që e kanë vendosë shamin bikokën e tjura, për tja dëshmuar Allahut Azogjallë besimin e sinqerë që e kanë në zemra. Për nuk jam shilë këtë rukët. A të mshilën, kërna jam shilën e vetës tonë. Kur ne kur na zbatojme urën të Allah aj, na bënzidje, Allah e Allahut le wala dhe mbështetemi tek ai që t'na bën zgjidhje, me lehen Allahut manduar kan mu qel rrugën e Zotit, nuk kan mu mbyll ato. Sa pra. sallahu e ka nduar me mbyll dyrta, ai ka nduar me qel dyt. Jo njerzit. Por kurimi dopt, s'kimi mbështetje, hamandemi diçka po bëhet, atëherë po ka mundësimu të të dogjë mëshel dyt. Por me bindje të sinqeritet, me lehen Allah xhallahu le wala, Allah nuk mbyll. Kajtë le të së buluhon. Shkohet, jo, larga së. Kajtë mu të buluhon, ti du shë më luohon. Në së kemi lidi me njerës. Gjdo kosh për njëve, do t'jepë logari, para latë për vetë në vetë. Allah këtë pësë se falë, vë Allah i Arab, këtë këshia su falëshën. Tonë, së të qëtë mu falë, kërës të lanë punë su falëke. A të kërinë punë të ka lau këja? Jo, Allah. Kërës të këthonë që du t Pse së mbuleshe? Allah, ja, rab, kejtë, kejtë, krejtë që ti e të konë qështët, që vekeve qërën e medal, veç ti medal qështët, pse që ka pas medal qështët? Pse? Ate mësë pritë më mbulu, tjera, ate mësë pritë më, më ngrejtë, te i krye punën të tëne, dhe thujë Allahot, asë u gjelë, o, zëti manuar, te i mu e të renderuar, mbulahu, dhe thujë Allahot manuar, ja, rab, on e kryu obligimin dhe i teje, on mbuluva, on, për vetën time, i kursevat të tjere që mos të binë haram, mos u mërë o allan për nësi, për gjënojt e tjerve. Unë e punë në temë, unë e varë me kryqër dhuvat. Për e bënë ato që tytë për ketë, bërë atë që tytë akënë, për tjere gjdo kërë dhuvat do tjepë logari për Allah Gjellewala për vetën, për vetën e vetë. Allo. Allah unë e lëzuvë të naruhet nga shërri i kësaj që për ndodhë. Në këtë rullë në telefonat të, të, të Po që këtota me të bërë pykjevë në djollë e të djollë jam që dy vjetë me një vojtë. Po? Edhe të se dina që është hara me kejtë i nësejë. Po? Po, kë nuk i përfi ashtë dhajtë reglët e kuronë e të den. Po? E ka e që dy vjetë të tash familja të të trenu në sojnë amëna e zonë e tashkave të po, tashkave a me i ka ke na haram asha me vaje fotrane po ut mas ideale që kanë, kanë spodina shka me voje. E pse tas ve japin? A kanë arsye? Jo, pse këtë gjallë kom pas trop ke, e po i këdo ormet të kanë vërtia, ata kanë dalluar, atë ne kanë kuptuar që u kom problem, tash ti ka rënë rrugë zotit. Amë spiajojin thonë jo sosh problem. Po, po, po e qartë. Qart. Por ja, tjel, qika, ja ka cil kjo çika, ajo a duha ka kalzuar Austin Grey ata e haris me kohë jo, një tifçi jo në çast në çast shtëpi dysh lomë shkuë edhe çaj në spitale artikën shumë normal po vjen janë shumë shumë të thosë se të djalit em po po po e qartë e qartë e qartë inshallah tas japuni për djesh inshallah inshallah po këtu fillimisht fillimisht pa edeni mirë rregullën don djali po thosh po esme vetë dy vet e dim qe sotram po djali s'po i vet juve se si nik rregull te korona po. Ai njoos nuk nje ka rregull te korona deri tash, nuk e di ata i bën përsëri përgjigje jon se a bën as bën mi ka çik. Do s'ajë stabet as mua as ty edhe e bën vetën që kam pas. Çka ju kam ush më në më botë. Mir po ëh, nën teatër na duhet me stëku rregullin. Nuk bën, nuk bën me të marr një vajz për një familje pa miratimin e prindet saj, nuk bën me ik, nga se baba i saj ka dret në i saj. Në në tjetë dikur shtëtë, e qysh baba me pengu, baba nuk udzën me e pengu vajzen, në qëfës nuk ka arsuje për këtë qërëtje. Nuk ka arsuje. Baba e ka të ndaluar, haram, gjuna bën, në qëfëse, jetër këtë diren, një djal, i sjelëshëm, i moralëshëm, fetarë, Skarës ju me, me refuzu. Nuk, nuk bo me refuzu. Dhe dhe baba e ka e hisën e vetë gjynojtë në qëfse e bënë një padresi. Si kurse dhe vojzë e ka hisën gjynojtë në qëfse nuk e pyëtë prindë. Dhe dhe, dhe dhe baba dhe vojzëa kanë bashkëprinë me zvete. Dhe në këtë rast, në nuk du në kuptu nga spiqët të në emocional, që e bëhet fjallë për djallim tënë. Pa ta kanë dredë lo. Dhe që se djalli ka bërt mund të kem problematik atë frik, problema, ka friksë nisur s'po ta më thëgjë alış të keq mund djalë mund të ndihemi mirë s'është problema nëse ai ka bëjë ato me arsye ku e di çfarë ka pasur pse i ka bëjë ato kësaj herë por duhet të them se shëtsimi i babës se vjen këtë rasë duhet kuptuar si i logjikshëm dhe i arsyeshëm. Ka së shka drejtë thot ku pom shkon vajza. Nisë bokia, kazafit me dikonë, muid dikonë, ni dikonë, him bila dikonë, çika tani jetën me hjek. Stanir, tani korrahat mëndën se vajzën merita një burë më të mirë. E fakti që vajzë akë qanë dhimët, këto sene dhe më thonë, nuk, nuk bënë më në ashtuji që ta është më marë vendime që jënë të kunderlitëshme, fetarisht, së është e lejuar. Ndaj, në këtë rast më ndëj se duhet me tentu që disara me kërku vajzën, me shku të këba bëjzën, me bisedu se këtë djallë së është më ashtu të, Ka qen fëmijë të rukona xhamiu koni ka kapësuar atë punë sa është më vëlla na garantoj skopëlimë çesoj kome kërkon ska pas problem çesoj çështot A një familje që ska pas probleme jemi fetar çpo falum anë që ndoshta në me elargu do frika babës ka mund si mu bind se nga një dësare, kanë edhe sa kandidatër ka thonë jo po në fund kur e kanë mosh më ende kanë bindë kanani po anë tentonim në mënyrë të rregulltata që ta merrni dorën e vozti po ndryshe gjysë babai është kategorik dhe nuk lën. Te qar syje për këtë punë, atë duhet të respektoj dëshirën e babës. Dashuria e vajzën në këtë rast nuk mirëshëm parasysh nga sa dashuria e saj është relative. Sa kanona, unë patos mëj, des, në ton, më dikën, dhe dhe ka harrua, dhe të dashnë, do të thon, mbas do ku martohet me dikë ndër të ka harruar ato parë ka ka marr fund të punën. Dashuria te tinejgera, dashuria e një asnjë pobartat fëmive, dashuria e të riva është stabile. Nuk është stabile ra duhet njerëste pije ku njerëste motë më vendos për këtë çështje se a është mirë kë më kon grua e tij, a është mirë kë më kon burri i saj këtu në rond, këtë çështje nuk bën veç ata vetë më vendos. Po ata e përgjithësin. Ata kanë një hapësir të caktuar të përgjithësis. Po edhe baba ka një një hapësir e ka babat një hapësir, po më bashkëkurjo. E ka rrit, e ka kujtur, a shkujdes për ta, edhe në fund pas parë kush së vit ku shkoja çka bune po kjo ku ke pati kështu? e duhet me mëndonë që duhet me respektu të shirën e babës. Duhet me mundu me e bind, po në qësë nuk bind është kategorik, atërë me ndojë se djali duhet me pëndu të ka loqët leuala edhe me i një kërë regullat kuranore. Dhe këmë mund tjetë në dinim pja loqët leuala se ka, ka dash me haram, me ndalume, me ecme një vajzë që se ka të liguar me medalme të dhe mu vetëmë të, e tash që sëpërvohet me këtë sëpërvoh raporte me, kët, me këtë vajzë. Dhe me nëjë se duhet me të ndu me i legjitimu raportet, me e bindë babën dhe me përnu të këpunë me kërë. Në që vësa nuk është kërë, atërë duhet me pajtu me caktim në lagjën leo alë dhe me kërku ndë një na fakë tjetër. Allah edhe në mas mirë. Kemi telefonat e inkuadrojmë. Më alëke. A nejëkum, salam. Mirëm rama. Mirëm rama. Së kam tasë mëndësi me dëgju prej sëll sa dite që dhëtë mi agjeru gjithë që të tështi, po, po. une, rëm s'ka mundësimi minu, e tas, a bonë, gjithë do dhejtë tre të hënës, kur kam mundësi, po. a është dhënit bitë që nuk banë me në në, e ha ne martë, a spremë, a jenë, e të të vitët, këtë dushë. Po, e qartë, e qartë. E, qart. e dhe imrat e Allahot, i këndoj, këktimin pak, ja këmë cu, A o është kënë regullë që më kanë thonë me këndu për 10 dit, a jo? E qartë, e qartë. Në atën e mjetë, salimderit, salamat. A nejëkum, salamat. Së përket agjërimit të shëvalit, i dërguar i sërë Allah sëllëm e ka preferuar që të përcidit Ramazani me 6 dit të muajt shëval. Sikur që ka thënë pejgamberi sëllëm, me nësa me Ramazane, thumë me atë bëahu sitë të në shëval, ku ti bëlehu si jamu dërë kush e agjeron muajin Ramazan, pastaj e përcjell me 60 ditë muajin Shawal, i shruhet agjirim i një viti. Agjirim i një viti. Prandaj është mirë që të agjeron këto xhirrit brenda muajit Shawal, mëna këtë muaj, muaj që jemi tash. A bën të agjerojn këto ditë të ndara? Bën, nuk është kush me kohë ngjitura. Por mos i tani e'shtë, tanën duhet me kryt, tanën marr të me kurën të tetën pranë shtunën me kryt. Së është kështë, agjirën të hanën, pushën dëjtët, dy agjirën masanej, së prish punë, së prish punë. Mirë është, si basë pletë djetarëve, mirë është nëse njëri ka munësi me i këdite së shtune. Mirë është me sëma gjirës shtune, amë. mirë. Da agjirën të hanën, ta agjirën të ejten të premëtën, ta ne agjirën dilën të hanën, ose dilën e të një të martën, ose dilën e len të hanën e len të, të, të, të mart Çu është gjithë vetëm më stabil, më mirë axhiran. Mundesisht largon nga dita e shtunë dhe mundesisht largon nga veçimi i xhumost majrëm. Do thotë mos axhiro xhumon veç vetë ndomas, por mundohë që kur do majhu xhuman, pramtim majrua ela tajten, tajten në pramtim. Majrua kjo është gjithta në kuadër asaj që do thotë nuk ka preferuar ka në kandid për te Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem. Përndryshe lejohet me axhiru edhe të ngjitura, lejohet me axhiru edhe të ndara nuk prispun me rancier se të jenë nën brenda të muajit Shawal, kjo është ajo që duhet të dimë Allahu el-masmir apo. Se bëhet amra vetë Allahu që i këndon, amadallahu në duaj me ngënduxu errahman errahim el-melik el-quddus salam el-mu'min el-muhim el-aziz el-jabar el-awal el-akhir el-batin el-zahir, kështu thot, siç e pothuaj. Ande me mirë mezi gjetë katramat Allahu xhallahu ala dhe me elut Allahun ma temna Se so mi pran, na thonem asallallahu alejhe wala, as nuk diçka thosh, as nuk e kupton, as nuk e lut Allahun me to këtë merat. Qasallallahu alejhe wala ka kërkuar pe nive që me emrin e tij, me e thirr Allahun, me kërku pe ai diçka. Wa lil laili ismaul husna, fad'uhu biha. Allahu ka meta bukur, andaj luteni me atë emra. Ti ç'i lut, për shembull, një gamët ar-Rahman, i gjithëmshirshëm, andaj thosh, ya Rahman, irhamni. O i gjithëmshirshëm, më mshira mua. Andaj me em në Allah qërët i gjithë më shërëshëm, kërko nga Allah që Allah me më shëru. Ja gafur, i gëfirli, ati që falë më kate, mi falë më kate mija. Ati që i kishëri mindorë më shëra mua. Ati që jabë zidhje, hapë rukdalje, fatahë, mi jabë për zidhje dhe mu dhe më bërë dhe mu rukdalje. Andaj për zidhje dëmët Allah Gjallaj Gjallahu, Varës ishtë humility, kejë, kejë, humility, dhe varsisht kërkesës që kemi për shtati amrin dhe lutë Allahu Xhallahu ala për kërkesën që kemi për nevojën që kemi lutë Allahu Xhallahu ala përmes amrit adekuat që përshtatshëm kërkesës që te kemi kjo është ajo që kërkuar për amrat Allahu Xhallahu ala dhe kjo është ajo që duhet ta bëjmë amrat Allahu te barekota për yojë jo të të morëm një flet ku janë të, të renditura 99 emrat Allahu Azhijal dhe them ya ja, rahman arrahim al malik al qudus në dinin fund s'ka kja efikastet, nuk, nuk, nuk është kja aje që është e kërkuar. Por Allah në kam suar që Allah në gjëllewala me emrë dhe ti, ta thërasim dhe ta lusim dhe të kërkuim për ti për mes emrëve të Allahu të barëke vëtë ala. Kemi të rronët e në kodrujmë. Urna. Urna, urna. Do shta u gjështë një përkje? Po, po të më dëgjojmë. Do shta? E kam që të një, jam më të më të shimon, në i fali përkëmë në madhë, jam e më bëllume. Mm. E kam që të një kunat dhellëm, që një zezë e zëtët, të e më bëllu, këtër ma të gjukë, që një zezë e zëtët, ka erë dhëmë për shtyna për hona me to, e kam gjëna se kam. Në sholla të japën për i të ashtë në sholla, në sholla. Uh, duhet të adim se njeri jo është i armik i asoj që nuk e nje. I njerant, pse e mbulu. Na dhëtë në vetë të da, pse e zbulu. Se esenë që është e grush me kone mlu me, nuk është esenë që me kone qplu me. Qështë qështë i kam mëra pështu që e tojnë, subhamallatët. E zbulu me, e pëjtë mbulu me më pse e mbulu. Qështë të da dhëtë me vetë, e mbulu me më e zbulu me, pse e Te të duhet më konnë ti blu, të të duhet më konnë më blu, pse e jesh blu? Apo? Pandai, fshajmokei bien, kei bien çe ç'sot për shembull, që më kujtohet një rast. Uh, në rast. Ah, nhaj, nhaj për shembull. Ko grupe argjish shkojnë në tallaf. Ado atë kollab lak nduov edhe hub. Don, janë 20 vet grup, 2-3 vet huben bi grup. Atjertë, në regullë, janë më dheshin, janë shkut të hoteli. Apo? Ata që në hupë, janë vanu 3-4 orë. Këta e në këthinë hotel, po përshojnë në, në regullë, këti kanë krypun. Ata që në hupë, janë dopit të urmës, ma në hotelë, mi thonë këthinë, që apolip një këto lahile. Kësh kanë dhët me veç që ka apolip? Ti që ka apolip këtë vaktë, ku e vanu? Jo une, unë e monë vaktë, unë e më të e vetë pëse e mlu ti pëse e që pëllu se pëse e mlu une e ti dush me ditë që Allah nga ka bligu por subhana kër mbra pështohë në gjërat edhe këso pyjtje vini e pëse për faleni subhana Allah na du të me pyjtë pëse Allah së për faleni se për falem kjo është nërmale që, që, që qështë du të me kona por ti mësushtimete ti mundoh me mësu por mësullimet në nqmu Jo më dëshmoj, jo më të, të prbuz. Tek unë e ku nat, me kë kom problem më pas një me vjerë, as pak më problem, s'është së none, s'është none e burrëta, pa ma më vjerë, më problem. Partiern nuk kanë drejt më të marrën pyetje çaj çfar, pse im lup, pse eç plupe. Kjo është punë e jotja, i thua kjo punë e jamja, e krijo obligim dialog, te ka vundën pse im lum vet burr jam. S'ajse se ka problem këtë punë, mendon se ti si shkon mirë më marr me këtë çështje afton. Tek të e fundit, tek e fundit po thash. Mundotimë sillet po mirë, mundem të debuta, po kanë rëna subhana sillet mirë dikon e çorodit. Kujton që kja është mjaftri çafën apo i tutë të kujt di çfarë atë. Ne mendoj po që duhet të pas sillet mirë, por jo dhe mund në çmua dhe më përbus. Te mos u fjalës me to, mos u kaçaft me to, mos biyet në shkollën e saj, mos biyet në nivelin e saj të injorancës dhe padijës, dë arrogancës dhe sulmeve, por mundohu që mjashtaru. Ata të kamun me kërkuçe, lutna moso porsi për këtë çështje. Me kërku besa edhe pe burrit, nëse buhet presion i madh, nëse nëse bua shumë i tepërt, me kërku edhe pe burrit që më ndihrojnë nevaçi më ndal kët problem. Saçi so ka mundësi bu ka çështje. Po të si por, mos fillos meta dhe mos bëj në nivelin e saj. Por më ndohem me qin e durshmë, e urtë, e sjellshme, çu sht ka mbsu Allahu xhallehu ala dhe çu sht ta obligon pamja e jote me me shami Allahu din mosminat. E inkuadro edhe një telefonat Urna. Halo. Halo, a mundëm? Po, po, po të dëgjëmë, urna. Dhe shëta ma një kësivë nga hudja i ndërruar. Po. Unë jam në lidhën me një vajzë, në një vajzë shqiptare muslimane. Po. Edhe në më në imi dakot të dytë për me vazhduet, për me umartuet, për me kryu familje, po... Familja saj nuk është dakarë dhe ma thamë se përvojnë të për kinë sajtë gjali nuk ka pasu një, është i vjetër, dëma nuk është i resiston, shka pare si me jetur ti me ta, e dhe qështu. Uvojnë të nuk qashtë probleme, për dume ma një shqilë nga jua, mune me nëndimua. Po inshallah do të mundojmë të jap duksilën inshallah bin inshallah. E na pdoim u martohet që lidhja nuk e kemi ndërprerë na mes vetit, po durojmë u martohet ne jemi dy muslimanë të mund të që falim namaz, bën të dy të kemi dashumë u martohet për kënaqësinë e Allahut, po nuk na kanë lënë ndonjë anë dhe ashtu që na kanë në munim në ndo prap, po na pēt kemi vësht luajtën, po nuk po na lënë më bashku, ç'është problemi. Po. Na po dojmë më martu për hirë të lajt me kërës familje të pasër të ndeshme të mëraq me një familje muslimane. Pa, pa. Inshallah do të mundu me domë për hirë, inshallah. Allah i një muhët. Lëndëruar, kjo është një problem që shtëtë në lërgësi nuk mundëme dhe shumë me të ndihmu nga se aja që nga pëngën me ndimu është regulli që i që i ka maherët. Regulli është që mashkulli shkën e kërkën dorën e vazës të kë baba i sajë, si kurse bëhet të kënin të radit. Dhe baba i e bën përhajrë, mësidve, mëgjve, i e bën përhajrë, dhe të të vazës në di, dhe të përhajrë i koftë edhe bëhet fejesa. Pas të taj caktuar një datë, caktuar jo shumë lartë për martesë edhe bashkohen që kjo është rejnë që du të me e bo. Por, sa të fatë këtësisht, qysh ka vajda që nguten, dhe të papjekura, për dvendosë për fatën e tynë, që është duka dhe babelar të papjekun, pa i mundin pas shumë vjatë, pa i papjekun. Nuk është i aftë në përcaktu interesin dhe do bim për vajnë të ti. Nuk e shikon fene një djali, nuk e shikon devashmirin një djali, Nuk e shikon moralin e një ideali, asë në derën e ti, asë sirën e ti, por e shikon kulet në gjipën e ti. Fatë këtë sirët. Kjo është si me shidë vazhën, ma, ma këtë se me shidë bile. Daj, kjo është sprovë. Unë më ndaj, se regullin betët regull, nuk mund dhe me e thyë këtë regull. Regullë është që baba du të me të bu përhajrë. Por në qovë se fetë areshtë këtë regull, në qovë se fetë areshtë, vë nuk është i aftë me embrujt interes në vojzësaj, në martesë, vojzës e ti në martesë. Ma dje, ka tendencia dhe me dëmtu në këtë rafsh, duke jë ja dhonë vojzën në një njëri që fetarisht e shkatrat vojzë, e prish fetarisht dhe moralisht, duke e privuar dhe penguar vojzën që të martot me dikën që e ruan fetarisht dhe moralisht, atër në këtë rast, në këtë rast, po flasë për rast një, po si regull po flasë mund të flitet mund të flitet për inkuadrimin e ndonjë personi tjetër që mund të marr rolin e babait dhe të autorizohet për martesën e kësaj vajze por në çfarë situate reale sti u ine si që në real është puna arsyetimet reale të babait pse nuk ja vajzën unë nuk i di prandaj nuk mundem në bazë të mungesës informatave dhe mosnjëse rasti nuk mundem ç Ta them se ti anashkoloje dhe zhvlersoje vendimin e babës, mos e merr para syve dhe martoje këtvoj vajzë palenë, so. kështu mund ta themun. Do të nuk mund të them nga se kjo është në kundërshtim me fenë e Allahut azh-xhat, pa ne duhet të jetë leja e babës. Qase pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka kurzuar edhe lejen e tij. Kur them edhe lejen e tij, do të thotë edhe edhe leja vajzës se baba nuk ka drejt me të martuaj vajzën e tij palenë vajzës. Zban. Aja nuk dënë, nuk martot. Por dhe vazën nuk mund të martot për linë e babës. Por dhe baba nuk guzën me keqë përdor. Nuk guzën me, me keqë përdor këtë rol që Allah ja ka dhenë me dëmtu vazën, nga se mund t'i anullojt këtë drejt. Në shumë të shumë i sigurët, dhe shumë është i qanë këtë drejtim. Por në këtë rast nuk mund, nuk mund të flasim për anullimin e të drejtës e babës. Nuk mund të flasim për anullimin e të drejtës e bab qase rrethonat nuk na e lejunë gjë të tillë. Un mendoj se ti si dush më kërku ndonjë rrugë që më u taku ndër me babën e vajzës. Vajza pak më u përshenson me dukë djal, është i devotshëm është i mirë. Aty e kam gjetur të ardhmën time. Edhe ti më gjithë dikon të njoftim që asqërron ja babën si duhet. Çështja e pasojës është relative. Sot nuk kem punë, nesër hin punë. Sot nuk e ke punë mirë, nesër permision punë. S'dojë qojë ka punë mirë, nëse si ka punë mirë, kë këto mund të lëvizë dhe dhe, dhe dhe dhe të nderojnë çështjet. Dhe jemi ashqaru, "Hai Bob, wallahi jdo Bob, veçme kont tempër i papjekur, me kont tempër në Allah na rujt, se çdo popër të interesumë rat u çiknë me të Allahut." Po secili sad kur di çfarë probleme po kanë. Keten të ndërsojmë që çika ti mëron dorë të halet, dorë të mira, me kontra hat. And the eye caught the kun da ni a e ka të ku një dyshim që po e pengën këtë njëri po e pengën këtë njëri që me marë vendimë e durnën këtë dretim andaj në dihman i babas e vazës që të jek dilema të jekë hamendjet për këtë qështje nda është ta do të të njësër po por dhe dhe të herë nuk duhet të merë një vendim për të ikë dhe që dhe është të ju kshilaj që ato që e the do të vazhdoj me paslidhje jo nuk gudzë ndaluar që të dashjë me të të bisedosh me të vetëm, vetëm që se nuk është të fejuara jota, nuk është gruaja jota. Por mundoni që t'i ja keni Allahut frikën. Ndoshta sikur të thash vallahi, për shkak se nuk e keni ndih ku rrugën e durr, Allahu ju ka dënuar me kërçje. Që baba i saj thét kategorik që ju jo munduartu. Qase ka kalojnë me vite, një vit, dy vite, e bujn haram vetëmoren. Larg krahnisë Allahut, larg rregullave fetare. Tani në fund Vallëspëja Baba, do është atë që do në zotit për çata se kengu Allah mbi fillimit atë. Ne s'po them se kjo ka bën me rastin tënd, po po dua të them që permësoje, permësoje qasjen tënde ndaj këtij problemi. Duke i përmesuar raport me Allah në fillimish që Allah masi të i dhruan këtë lidhje, e besoj që kur Allahun e kënaqni me këtë lidhje, Allahu të zbëne babën e saj të kënaqë me këtë lidhje, dhe do të thotë që nuk është kundër martizes me, me ty. Baudois lutja Allahu elahu ala nuk diet kurt hare ne mund te them se un kisha pos se o tu është hare familja me kriju familja te haret po nuk diet kurt hare lut ndjeki rrugut e lejuara dhe lut Allahun te perhajr nese me kombini me dyjave ajo qe do te vije n fund qe ajo es caktimi i Allahut dhe duesh t'i knaqesh me te se qe ajo ka qenxher per ty nga gazetike kërku hajrin dhe ke ndjek rrugun e hajrit ajo se kote ndiejnë këtë e bon me leyna Allahu xhelalu ala nuk do të mungojnë hajri as e mira me kaç sikundruar edhe ne erdhmë në fund të këtij misioni duke lutur Allahun e mballuar që na si e mson të vërtetësi duat do të na mundson që ta ndiejkim atë e lutur Allahun e mballuar që na ruan nga çdo e keq që lajthitë do të vijmë Allahun e madh e lutos që Allahu i mballuar të gjithë muslimanët u aletsen punë të tyre të, të, të smurva Allahu tualetson smundja të, të shrrën ata të zhyturën e borxhi Allahu t'ua lecon dhe t'i ndihmon me këti borxhet. Të gjithatë që s'kan raportet mira Allahu t'i pajton dhe të zbrat Allahu mbi shtëpiat tona ku i desneti, mshirën ti, e tij, dashurinë dhe mirçinë e ndërsia ndër me vetën. El-sallallohu e mënduar që Allahu na ruan nga çdo borxit, ziliçorët e ndryshëm, dhe të na bën nga ata që prind për të mirë vazhdimisht. Zoti ju ruan ditë takimin e ardhshëm.